Mila berehune eta lautan hoita hamasortziaz geoz atratze bastida bat da eta hortaz ohartuik herikoetxiak nahi sandu berezkuratu esagüpena eta hortaheltzeko bi urteko lambat jamanik izanda 6 jenteen artian. Ikersaliak alkahtian laguntza eta e heritaren ekarpenak baliatu izandia eta lan abeatsa izanda. Certaco Lannhorri Lotudien eran daiku domino Astoi Herriko koncellerak. Interesatzen en mekia uh, bon zer uh, atarats uh, uh, um, ez den un tikoraren hoia gue undargia duz ganiu kezu mena eta geu ez gutuzko estalin um, ez gutuz kanbon ez, ez gutuz orrien barriçu uh, atzaman voilà nou leginen dugu nou leginen dugu le gentik eta kuaditinamia tataratsen baduz e uh, gente paketa akutako agoiat agoieta zuiten beitia ia edo dogora mena gudi uh, sines guti kuertsa nata ratzen uh, ser ser da taratzen ser dugue gueskietan be gente kuerditian ataratzen be voilà herrien deskubritzia um uh, ondaria, le patrimoine oui historia sardene eta hieran baduz gente hani gaizetan uh, interesatuik Eskeneginian Departamentuko Hamabost bastiden ordezkaiak bildu izeena taratzen hamabost urtzen duteak kartehunek eta helbi nausia du ondarearren saintzia eta baliatzia. Euskal Herrian bastidaen ondotik ataratzek du ezagupena eta horri esker ataratzei indar bat ekariko deola uste da, bereziki tobma